Ia de la mine o cara și de făimarea că mărturiile tale am păzit. Pentru că au șezut că pe și pe mine mă cleveteau, iar robul tău cugeta la îndreptările tale. Că mărturiile tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările tale sfatul meu. Lipitul sa de pământ, sufletul meu, viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și mai auzit, învață-mă îndreptările tale.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 Împlinește robul tău cuvântul tău, care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează o cară de care mă tem, că ce judecățile tale sunt bune. Iată am dorit poruncile tale, într-o dreptatea ta viază. -mă. Să vină peste mine mila ta doamne, mântuirea ta după cuvântul tău, și voi răspunde cuvânt celor ce mă ocăresc, cam nădăjduit în cuvintele tale.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 Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer. În neam și în neam adevărul Tău, întemeiată ai i pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție.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 Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de voie ale gurii mele, binevoieștele, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi eu păcătoș și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele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 Și acum și pururaa și în vecelor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă сие Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă сие Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă сие Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururaa și în veci vecelor. Amin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 Văzut am pe cei nepricepuți, și mă sfârșam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul, și veștinice toate judecățile dreptății tale. Că pe temile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram mă voi de cuvintele tale ca cele ce aflat cu o moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit.